Velkommen til Jørgen Vester Morgenhyder torsdag den 2. juni. Mit navn er Simon Rikard Nielsen. Store investorer frygter for europæisk økonomi. Frygten for en økonomisk nedtur i Europa truer, det mener en række af de helt store pengetanke i Danmark. Herunder AP-pension og Industriens pension. Det skriver Børsen i dag. Det er blandt andet konsekvensen af, at det russiske statssejede gasselskab Gazprom har lukket for gassen til Holland og senest i går til Danmark, der får investeringscheferne til at råbe vagt i gevær. Rasmus Sederholm, investeringsdirektør hos AP Pension, udtaler til børsen. Det ser ikke positivt ud. Der er ingen tvivl om, at risikoscenariet tager til, og at det er et scenarie, som vi nu for alvor bliver nødt til at forholde os til. Og øh, som en konsekvens af den her højere risiko, så spår en række investeringschefer altså, som børsen har talt med, at europæiske kurser skal falde yderligere 10-20 procent. Elon Musk med ultimatum til ansatte. Kom tilbage på kontoret. Ja, kom tilbage på kontoret eller find et andet arbejde. Sådan lyder det i en mail fra Tesla-stifteren Elon Musk til elbilproducentens ansatte. Det skal Bloomberg News. Det er påkrævet, at alle hos Tesla skal tilbringe minimum 40 timer om ugen på kontoret, skriver Elon Musk i en mail til sine ansatte. Kontoret skal være der, hvor dine faktiske kolleger opholder sig. Ikke et eller andet fjernt Kontor. Hvis du ikke dukker op, antager vi, at du har sagt op, skriver Elon Musk altså videre ifølge Bloomberg. GameStop med nye tal. Det skete efter lukketid i går aftes på Wall Street, og selvom indtjeningen den skuffede i forhold til analytikernes forventninger, så steg GameStop-aktien i det her såkaldte eftermarked steg med omkring 5%. GameStop er jo centrum for et, et større et større oprør blandt de private investorer mod store hedgefonde, som spekulerer i kursfald. DSV er klar til nye store opkøb. Den danske logistikgigant DSV er klar til at lægge milliarder af kroner på bordet og vil sandsynligvis købe en konkurrent. Det skriver Erhvervsavisen Finans, og det gør de efter, at DSV's topchef Jens Bjørn Andersen tirsdag gjorde det klart, at selskabet stadig ser konsolideringer som en vej frem. Og ved samme lejlighed, der bragte topchefen en liste på banen over verdens 20 største logistikselskaber, hvoraf flere angiveligt kunne være interessante for DSV. Aktierne falder tilbage igen. Og stemningen den blev ikke bedre af, at storbanken JP Morgan's topchef, Jamie Dimon, i løbet af dagen i går, ytrede sin bekymring for den, for den økonomiske fremtid. Jamie Dimon øh, kaldte den økonomiske situation for en orkan, og han opfordrede alle til at gøre sig klar. Ifølge Bloomberg så kaldte direktøren de negative renter, som har været en realitet under coronapandemien, for en stor fejltagelse. Og så vurderede han også, at private låntager kan blive strandet, hvis situationen forværres. Og blandt andet efter de udtalelser, så faldt aktierne i USA omkring 0,7 procent onsdag. Og der var jo hvert også kursfald i Danmark. C25-indekset med de 25 største aktier herhjemme lukket omkring 1 procent lavere. Kun AP Møller, og nu det Nordisk være stigende i går. Og i dag på Jørinvestor, der kan du læse mere om... En urhandler, han hedder Urhandleren Invest, Urhandleren hedder Daniel. han forklarer her Daniel Nielsen om, hvordan han investerer i dyre uger fra blandt andet Rolex. Altså som om det var aktier. Han har frem lavet en fond, hvor andre mennesker altså også kan putte deres penge, hvis man skulle være til den slags god artikel, som du kan læse mere om på Euroinvestor. Og så skal du også høre Millionærklubben i dag. Bodil Johanne Gansl, hun får besøg af den anerkendte økonom Lars Christensen, og der går de altså virkelig i dybden med verdens økonomiske tilstand, og jeg tør godt love, at der kommer håndfaste bud på både inflationen, væksten, og ikke mindst renterne, naturligvis også på boliglån. Du har lyttet til Your Investor på genhør i morgen.